قال الشيخ المألك رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ولا يكلفون ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون dan tidak dipaksa ataupun tidak dimemberatkannya hak kita nak baca la nafsan illa husaha tengok Allah sendiri nah, dia tua kita kita hamba dia Makhluk kejadian dia Kalau dia nak paksa nak berat Apa salahnya Kita tu makhluk dia Tapi dia juga tidak memberatkan kita Malaikah bari hak kita kuasa La yukallifullahu nafsan illa usaha Nah tengok dia puajitah kita Semaya lima puluh waktu tu Kalau kekal tak begitu Haa kira-kira berat juga tu Haa dia kena-kena-kena tinggal lima apa tu kita selaku hamba pula tu ha, Bila kita kata kita milik sahaya ha, Maka pihak syarat Tak berilah ha, Kita nak memberatkan tu ha, Lalu tu kata dia <Sess> Dan, <Sess> dan <Sess> tidak dipaksa Tidak dimemberati Akim okay, mereka itu apa mereka itu ah ha, hasiah jaga doming tu ayir ha, raqiqu walbahiimu ah nah kalau kita ada sahya kita nak nak nak berat sahya tak boleh juga ada binatang-binatang ammua bagajoh muda apalagi utur tanah Arabnu hima dan sebagainyalah tak boleh dia memperakti akan mereka itu. Dia berakti akan apa tu? Nah tu kita lakak ambil makhluk dulu. Tidak dia memperakti akan mereka itu. Akan barang yang tidak kuasa mereka itu. ini Gapo bagi hak tak kuasa? Ahun doh klik. Minal amali anaya terbayan muqaddam la nah, tu asiah bayan muqaddam limma ya kata ha maka kita ambil daripada ajaran ni supaya sebeginilah juga nah ha, kalau kita misalnya jadi toke okay, ke gapo kita nak berat kali tak leh ah ha, tak boleh salah la yukallabuna minal amali ma layuti hunah oleh itu Ha, kata dia Tapi Asya dah kait sikit Mala yutiquna ay ma la yutiquna dawa ma'alaihi Barang yang tidak kuasa akan ak berpanjangi atasnya atas ma tu Maknanya nak suruh Nak berat semua tak boleh Berarti pahal daripada situ jarak-jarak sekali tak apa ha, de. Berat sikit hari ni tu Misalnya Hari ni tu berat sikit Suruh berat kita kerja Tapi Dah ha, lama sekali ya. Haa tu tak apa Tak dilengih lah Jadi sok mo Belah tu tak boleh Haa Sebab kita tengok Orang zaman duluan Dia kerja Pesepa Bawa padi Dia bergalar dengan menata Kan lembu Dia kata Dia dinah hari Tu dia pergi bergalar Dinah hari Bo Kata mana panah ko Kalau pukul panas Pukul 9 Begitu Sipai cabut Ha betilah segala. Ha beti juga di kedai apa ilmu dak makan upat. Ha tu dia. Ah ha, mai pa di pagi siapa ko wuhubli kia ha, tu berat tu. Hari-hari lagu tu berat tu panggil nyanyuk. Masalah kata buat zalim ke benat. Tak boleh. Ha tengok dah. Tu maknanya agama jaga apa tak tengok tu aja dia panggil kata ada timel-menimel Timel rasa walaupun Penata tu tidak ada apa dia panggil Tidak ada akal pun dia ada Dia ada punya rasa berat penat. Nah, Itu hmm, dia nah, Sebab tu Kalau kita tengok kesian nah, Pada setengah-setengah orang -setengah Ada muat Lembur lah muat Oh dia ambil buat atas ni Mari pongan Allah duk Kalau kena kita berdiri tu lah lemak ah ha? lembu tu pun mata bertiweti teruk berubah lalu ada kaku Allah kasiannya ah ha, pas muak juga ketak tu gini ha nak ambil trek ah ha, kira kita terbegat agak rasa cucuk hidung waktu ha badahlah na'udzubillahiminzadi ah ha, tu pergi kata tak ada timi rasa tak pandai kasiah belah irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama' sudah dikatakan kamu kasiah belah mereka di bumi Ha mereka di langit kesia-sia pula mereka malaikat. Ha, tu dia deh. Baik. Hanya masalah dia kata ada rahmat kesia-belah lah ni. Kalau hidup berat tu masalah kata orang pai kasar, tabiat ah, kasar, tak pandang kesia-belah, nanti kita pun tak dikesia-belah oleh orang lain. Mal la yarham la yurham. Ada kata, siapa tak pandang kesia-belah, dia juga tak dikesia-belah oleh orang. Ha dia buat hodoh kat orang-orang, pada kena orang buat hodoh ke dia tu. Ha ingat tak? Tu ajaran leluh agama. Baik, kalau gitu bila dah kata tak boleh dipaksa kerja, bahaya nya tak kuasa uh, Semua tu, fa izastamal al maliku raqi qabunaharan. Maka apabila suruh kerja, suruh buat kerja oleh tua Malik, oleh tua akan sahayonyo dah, seorang tu dia ada sahaya, ada hamba, amdi Fatigas go lah buat kerja pada siang hari. Ah ha? katanya arahu lailan. Ah beri rehat Malik tu akan dia <tuh> akan di raqiqah, akan sahaya tu pada waktu malam. Jangan buat kerja siang malam. Ah tengok dah. Hmm. dan bitulah wa'at suhu dan sebaliknya akasnya. Ha, ah akaslah mana? tu tolong buat rupa kata.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 Kali begitu kita kata hak ni dia kira hak yang menyawa ni Ambil pada situ super juga Bagi hak tidak punya nyawa pun Macam camadat lah ni kereta motor kat Sahabat dia ada una-una Dia -una. ha, nak kereta ni enam nak dia banyak ni Dia boleh dia buat muatnya ha, Beratai berapatan Dia ada situ Dia tulis kata ha, Muat lebih salah lah kita ada jaga keselamatan Tapi kita kena ke dunia eh, Haa, tu ni susung Allah Seriuk nak potong kereta Muak dah, alam bolak kita nak potong Je, gen balik dah kita Ni susung lah oh, Tingginya, tapi tak ada Apalah kau Ada terjadi ke jadikan, panggil risuah tu gak? Tak ada dah lah ha, Kita kata halah harah tu salah, tak ada lah Una salah, tak salah Haa, buat panggil risuah ni merusak Dek dia pada asalnya. Hmm, jadi walaupun kita tak boleh nak muat lebih Kesia juga ke dia tu. Tengok tu duk kering kering kering kering dah. Nyak Allah. Ha, ada orang panggil tak pandai saya rah nikmat Allah Taala. Ha tu kita kena ingat nah. Fai, izad, kita kata oh, ha, ha, kita ada undang-undang syarak so lagi tu nah. Faizaz ta'amalal maliku raqiqahu naharan arahahu lailan Wa aqsuhu dan akahnya Wa hasalah aqsuhu dan akahnya Hasil oleh akahnya Wa yurihuhu saifan waqtal taylulati Dan beri rehak ia ya malik tu akah dia Beri rehak ke dia ke rakit tadi tu Saya pada musim apa? Musim kemarah Soifan Musim soif Musim kemarah Musim panah Beri rehat ke dia Waktal tailulati Apa dia? Waktu tidur tengah hari lah Waktu tailulah Pada kita nak tidur Pukul sebelah Kukul sebelah kakak dua, belah, kakak dua belah Tidur Nanti dia panggil Waktal tailulah Waktu tidur tengah hari Dia berehat ke tu Masuk ring kita. Tengok uh, apa kita nak mengaji dah tak boleh rehat Tak letak belakang di sikit kan Mula oh lah. Tak nak betul uh, Darum lah gitu kan uh, Tak nak betul Darum Kita tetap belakang sikit Boleh setengah jam. Tak ada-tak ada 10 minit 20 minit uh, masuk masukkan banyak dah tu, hmm, tu Waktu kailulah Dalam syarat kita disuruh tu uh, Bertolonglah kamu dengan waktu kailulah Di atas, betah, atas ia mulai di waktu malam apa kita orang menutup ilmu ini, Ada kiamatlah lah Dalam bentuk pengaji kah Haa Paku sebelah Ada pengaji Kalau tak Qailullah sikit kah Dah nak pengaji malam Haq Qailullah Sebab tak kena lagi <g> tu <At> kan <-tika> Hmm Itu dia Hangul macam ah Baik Walayukallahu Dabbatuhu Aidan dan boleh baca gini Wala yukallifu dabbatahu Kalau tu pula Sah makna tu dah lah Wala yukallifu dabbatuhu Waktu kita baca minopo selalu Dan tidak dipaksa Di dimemberati akan binatangnya ha, Kan tengok ni anak dah nak baca Binafa'i Binafa'i klik pada seorang malik tu lah Kali tu acara da Dan tidak memberakti ia malik ha, Soalnya tuai lah Tuai punya Akan binatangnya juga supaya dengan apa ni supaya dengan saya lah Akan ma la hamlahu Akan barang Barang murad tu Amal Yang tidak kuasa ia Ia dapat tu tu Alhamdulillah Akafikulnya Apa dia muaknya ha, Kita nak muak tablaka dia tu Daripada juga dengan orang dia tu Muak lebih tak boleh ha, Salah ha, Salah sarok Walaupun undai-undai tak ada pun kita kata ha, Salah sarok Sebab kita ha, kata kita orang Islam ni ha, nah, ha, Sekalipun kadang-kadang undai dunia tak ada Tapi undai sarok kita ada, Haa betul Mala tuti'hu hamlahu Barang yang tak kuasa ia dapat tu akan nak tanggungnya Lalu tu kata Syah Samungi Supayahrumu uh, tahmiluha ha, Maka haram lah Jadi haram atas Ayat alal malik Maka haram Di atas Tuhan punya Uleh tahmiluha memuak ha, Memuak Akhirnya Akhir dabbah tu Diduk memuak Mala tuti'hu Aka barang kiaa yang tak kuasa ya dhabah akan dawama alaihi ha, akan berpanjangnya atanyo yauman awnah wa hu ha, Tak lagi nak muat bagi tak kuasa ah ha, tengok kita lah mana barang berat nak pikul lah mana no. ha, nah hmm ah ha, mana katanya ajaran Islam ni ha, nah antara sesama ha, kita juga dengan benata Hmm. Habis itu, wazakar al-musnif al-sabbasalisa fi qaulih dan telah sebut oleh musnif. Aa ha, Sheikh Abu Suja' rahimahullah taala akan sebab yang ketiga. Apa sebab yang ketiga? Hasyiah menyatakan kata ayy allazi huwa azwiyati. Aa yang ketiga bagi mewajibkan ke nafkah tu iaitu ha, keadaan suami isteri, zawjiyah. Aa ha, keadaan suami isteri. Ini ha, dengan sebab ada perkahwinan alahillah suatu sifat dia panggil sifat zawjiyah nah jadi suami isteri dengan sebab tu tu baik mari hukum mari iaitu nafaqah zakarabi qawlihi pada kata nya musannif rahimahullah dia kata gana wa nafaqatu zawjati lmu'minati wa nafaqatu az-zawjati mumakkinati min nafsiha wajibatun ha tu mu, tak ada khabar dah ha, jadi satu kalam <tik> dan bermula <tik> nafkah aka isteri nafkah isteri isteri mana yang telah serah al ha, sefa'a daripada makanayumaktinutamkin ana nafkah isteri yang telah serah dari dirinya tu ha ah, wajibatun yakni ala zauji ah, wajiblah ia nafkah tu atas suami ani panggil kata hak isteri atas suami ya bang hak isteri atas suami Ha, kalau gitu nak wajib tu serah. Ha, kata dalam Syiah Ibn Aradhat Nafsaha alayhi atu ha, dengan bahawa bentang ia akadirinya ke atas suami ka anta qulalahu. Kalau bahasa kata seperti kata ia bagi suami. Inni musallimatun nafsi ilaika. Ha, aku serah diriku pada engkau. Ah ha, dia kata. Tu kau panggil Ya panggil tamkin lah tu Ah, ha, Lepas Wajib lah Atas uh, Suami tu Sanggoknya Hmm Apapunnya Kalau tak serah Haa Tak serah Tak wajib lagi Hmm Haa Sambil tu Turun-turun-turun Lihat siyah Dalam berapa hari Empat lima hari Turun ke bawah tu Dia kata bil Dan keluar dengan kata Yang serah Min nafsihah Tu keluar apa? Al Mumtani minat Dampkini Adu. Kalau oleh isteri yang tertegah diri daripada serah gapau apa yang dia tu? Wahian nasiza tu. Ya itulah yang panggil isteri yang nasiza. Ha, dia tak panggil ansyah, ansyah syida. Ha, bila isteri dia kau suami dia panggil nasiza, nushuz. Dia guna kalimah tu. Ha, kita panggil isteri yang diraku. Oh ha, ni bala nabakota lahak. Ha, maka tidak ada nafkah tu. Lahak baginya. Tak ada lah. Tidak nafkah tu wajib baginya ni atas zaw. Nah, nah. Lahak ay ala zaw. Tak ada lah. Walau mabak muddatun dan jikalau lalu satu masa pun. Haa. Nah, walam ta'rid nafsaha alaihi. Ha, dan jikalau lalu satu masa dan tidak bentang ia ke dirinya alaih alaih zub walam tamnak dan tidak tegah lalu satu masa tegah pada ha, apa dia bentang pada bal ma'as sukut bah kestadiyahnya pun pala napakah talaha aidan hmm, tak ada napkah juga lagi dia ada mitam kin dia oh, kalau gitu pala, -pala buddha Ah. Ah, jaga mana. Ah, wala budda oleh itu katanya dan tak dapat tidaklah. Wala buddha tak dapat tidak. Aminatamki ni tammi daripada serah yang sempurna lah. Panggil serah penuh. Ha, tak kejap. Sumpenuh tu dah jadi penuh. Ha, tak dapat tidak daripada serah yang penuh lah dia panggil. Ha, serah sepenuh dia panggil. Kalau tak penuh tak ada kak? Falau makanat huwaktan dunawakti. Ha, maka kalau serah ia zaujah akan zauk tu... Waktan satu masa duna waqtin tidak satu waktu misalnya ka'antu makkinahul laila dunan nahari seperti bahawa serah ia akan ha, suami dia tu waktu malam saja tidak waktu siang ah ha, au fi darin, darin di satu rumah tidak di satu rumah ni pun falan apa kata lah dia panggil tak sepenuh serah tak sepenuh hmm itu dia Nah, wajib nafkah juga. Ah, tu dia deh. Hmm. Ah, itulah ni rupa keadilan Allah Taala ni. Ha, nah tuan punya adik. Tu ada punya adik bukan kata wajib nafkah mate. Ah, tu ada setengah-setengah perempuan, dak wan nafkah ja, wan dak nafkah ja. Ah, gitu. Ah, ni pang Tuhan punya adik. Anak ha, wajib pun ha, Dia ada syarat, syarat, syarat Bila tak cukup syarat, ha, tak wajib hmm, Nak beri juga, ha, tu suka rela Kata kalau tak beri tu Sudah sedak lah Nak hidup dakwa, tak boleh dakwa ha, Dakwa kena bari Tak ada wajib ha, Nak wajib dia ada sabab Dia ada syarat ha, Sabab tu zaujiah ha, Syarat dia tu, ha, tamkin ha, Bila tak ada tamkin Tamkin dia ada tam tab ke tatam Tak lagi tak. Tak, juga ha tengok ada ya. zauji kalau gitu walamma klik di walammahtalafat nabaqatu zaujati bihasabi halizauji nak masuk ke mata bawah dah ni zat ni baru ayat hukum kata nafkah isteri yang telah serah diri kepada suami tu ha serah sebagai serah yang yang yes, penuh no yes, penuh-penuh barulah jawab dia wajib dan ia nafkah tu atas suami kalau suami tak tunaikan kewajipan ah satu masuk di dalam kesalahan dosa ah pihak syarak lagi pulaknya panggil terhutanglah ah terhutang bukan lepasnya begitu saja Mana maknanya gitu hmm, sibuk nah, Ganggu Uh, hmm. uh, jadi setelah musonnah kita tu sebut hahta hukum nafkah pas nak nafkah banyak mano, badah mano. <Sess> Lalu kata wa lam takalafat nafaqatul zaujati bihasabi haliz zauji ha, tu nak masuknya materi tu. Dan tak tak kalau berlainan Bersalahan Berlain-lainan Nampah isteri tu Dengan sekira-kira Hal suami lah Nah Hal suami dia ada tiga kelah Ada masalah ada orang yang punya Kekayaan Panggil orang kaya Ada pula panggil kata orang papa Ada pula panggil Orang yang sederhana Bukan kaya sangat dia tu dan maksudnya kata orang apa, apa pun Tak, orang tengah-tengah Haa, tengahan, orang pertengahan Haa, nak Haa, tiga kelah Manusia ni, tiga kelah Bila tiga kelah tu, hak kata wajib Nafkah, buka serupa lah tu Lalu tu lah Musanah Marib nyata Lama begitu Lama khtalafat Nafakatul zawjati Bihasa bihali zawji Bayyanal Musanifu jawab lemak Lalu menyata oleh Musannab Akan Zalika ha, Menyata oleh Musannab Akan demekir itu demikian itu mana tu? Hasiyah tu lalu kata Ayikhtila paha ha, Dia letak situ Akan berlainanya itu Berlainan napkah tu Bayana fi qawlihi Pada katanya Kata Musannab Wahiyamu qaddaratun ha, Lalu dia kata gitu dan ialah apa nafkah tu dikodarkan lah. ditakdir dikiralah ah lah. Ha. Hmm. takdir macam takdeh. mana ah ha. tapi hitab se fa'in wa fi ba'dinnus sakin ain saja ha. ah ha. ha. ha. ha. dikodarkan kodar macam mana in kanaz zaujumu jika adalah si suami tu orang yang kaya pamudda Sama kedua dua cupok ini minta amin dari makenne ah nah tak kena deh aku rasa sibuk dia sibuk saja. tak pun ada ni lah tak adalah sibuk Terima kasih kerana